Розділ 14. Того тижня я спізнилася на зустріч жити далі. Уранці Лілі приготувала мені каву як вибачення, потім розлила зелену фарбу на підлогу в коридорі, Кинула на кухні упаковку морозива, яке ростало, забрала мої ключі від квартири, бо не могла знайти своїх, разом із ключем від машини, який там висів. А ще брала мою перуку на вечірку без дозволу. Перуку я знайшла на підлозі в її спальні. На моїй голові нейлон набував 14-го вигляду і нагадував стару англійську вівчарку за сороміцькою каверзою. Коли я зайшла в церковний хол, усі вже сиділи. Наталя любви посунулася, щоб я могла сісти на стілець коло неї. Сьогодні ми поговоримо про ознаки того, що починаємо рухатися далі, оголосив Марк, тримаючи кухоль із чаєм. Це не обов'язково щось велике, почати нові стосунки чи викинути одяг, навпаки, нехай це буде щось незначне, що стане ознакою процесу. Ці дрібниці часто взагалі не помічають або ж не хочуть помічати через почуття провини. «Я зареєструвався на сайті знайомств», – сказав Фред. «Називається «Стравня по грудень». Почувся довгий, схвальний, дещо здивований гомін. «Це дуже добре, Фреде!» – Марк ковтнув чаю. «З ким ти хочеш там познайомитись? Хочеш знайти собі компанію? Ти казав, що тобі особливо не вистачає прогулянок у неділі, бо ні з ким більше ходити. Ви з дружиною, наче ходили на ставок із качками?» «Та ні, це для сексу по інтернету». Марк вдавився чаєм, повисла пауза. Хтось передав йому серветку, щоб витерти чай зі штанів. Секс по інтернету. Усі ж це роблять. Я зареєструвався на трьох сайтах. Фред почав загинати пальці. З травня по грудень це для молодих жінок, які люблять старших чоловіків, солодкі татусі для молодих жінок, які люблять небагатих старших чоловіків, а ще гарячі жеребчики. Тут він зробив паузу. Це інакше як для всіх, запала тиша. Ну, добре, що ти такий оптиміст, Фреде, зауважила Наталя. Може, теж чимось поділишся, Луїзо? Гм, я вагалася, бо переді мною сидів Джейк, а взагалі, яка в біса різниця? Я ходила на побачення на вихідних. З усіх боків почулося вуху, а я сором'язливо опустила очі. Я не могла спокійно згадувати про ту ніч, щоб мої щоки не червоніли. «Ну, і як усе пройшло?» «Ну, доволі незвично». «Вона з кимось переспала?» «Вона точно з кимось переспала», – оголосила Наталя. «Вона ж ось світиться, додав Вільям. «У нього були якісь фішки?» – втрутився Фред. «Даси поради?» «Тобі вдалося думати про Біла не надто багато?» «Ну, недостатньо багато, щоб мене спинити. Я просто хотіла зробити щось...» Я знизила плечима. «Не знаю, просто хотіла відчути себе живою». Після слова «живою» почувся схвальний гомін. Врешті-решт усі тут хотіли саме цього – звільнитись від свого горя. Забратися з цього світу мертвих, де половина серця або похована під землею, або назавжди закрита у поховальних урнах. Добре, що я, хоч раз сказала тут бодай щось позитивне. Марк радісно кивав Думаю, це цілком природно. Це добре. Суніл почав розповідати, що тепер знову слухає музику, а Наталя, що прибрала фотографії чоловіка з вітальні у спальню, щоб усі розмови не зводились до нього, коли до мене хоч хтось приходить. Дафна припинила нюхати сорочки чоловіка у шафі, якщо чесно, то вони не особливо ним пахли. Я, мабуть, робила це за звичкою. А ти, Джейку, він і досі здавався нещасним. Ну, я, мабуть, більше гуляю а ти говорив із батьком щодо своїх почуттів. Ні. Я намагалась не дивитись на нього, бо не знала, що йому відомо, і почувалася беззахисною. Мені здається, що йому хтось подобається, додав Джейк. Що, знову когось підчепив? Поцікавився Фред. Ні, я маю на увазі, дійсно подобається. Я почервоніла та спробувала відтерти неіснуючу пляму на черевикові, щоб приховати обличчя. «А чому ти так думаєш, Джейку?» Він нещодавно за сніданком почав при неї говорити. Казав, що треба вже покінчити з цією шеренгою випадкових жінок. І додав, що зустрів жінку, з якою хоче спробувати збудувати якісь стосунки. «Я була схожа на рака. Повірити не можу, що ніхто з присутніх цього не помітив». Тобто, гадаєш, він нарешті дійшов думки, що випадкові зустрічі не допоможуть? Можливо, йому просто треба було пройти через декілька випадкових зв'язків, перш ніж він зміг відчути до когось симпатію. «Ну, випадкових зв'язків у нього було чимало», – зауважив Вільям. «До чорта, я б сказав». «Джейко, а що ти сам думаєш з цього приводу?» «Ну, це дивно. Я дуже сумую за мамою». Але й правда, це добре, що він почав рухатись далі. Я спробувала уявити, що міг сказати Сем. Чи назвав він моє ім'я? Можна було уявити, як вони снідають у двох на маленькій кухні у вагончику, та ведуть серйозні розмови за чаєм з тостами. Мої щоки горіли вогнем. Мабуть, не варто було Семові робити якісь припущення, що до нас так скоро. Мені треба було чіткіше дати йому зрозуміти, що в нас немає стосунків. Надто швидко все це, і надто скоро Джейк починає говорити про це на людях. «А ти зустрічався з тією жінкою?» – спитала Наталя. «Як вона тобі?» Джейк кивнув. «Так, вона жахлива». Я підвела на нього очі. Він у неділю привив її на обід. Вона просто кошмар. На ній була майка в обтяжку, вона постійно обіймала мене так, наче ми знайомі, надто голосно сміялась, а коли тато пішов щось робити в саду, вона зробила такі великі очі і спитала, «Ну як ти? Ще й голову нахилила отак?» «О, цей уже нахил голови», пробурмотів Вільям, і його підтримали присутні. Тут усі знали, як співрозмовники нахиляють голову. А в присутності тата вічно хихикала та гралась з волоссям, наче вона якийсь підліток, хоча їй, мабуть, уже тридцять. Він зогидує на наморщив носа. «Тридцять!» – вигукнула Дафна, глянувши на нього скоса. «Тільки уявіть собі! Краще б уже були ті, що розпитували мене, поки його не було. Вони б хоча б не вдавали, що я їхній друг». Я вже майже не чула, що він казав. У мене в голові щось почало дзвонити, перекриваючи всі інші звуки. Як я могла бути такою дурепою? Я раптом згадала, як Джек закотив очі, коли вперше побачив, що сам розмовляє зі мною. Він попередив мене, але я була надто дурна, щоб це зрозуміти. Мені стало спекотно. Тіло трусило, я не могла тут залишатись та слухати це. «Я тут згадала дещо, в мене зустріч. Я почала щось бубоніти, збираючи сумку та зриваючись зі стільця. Пробачте мені!» «Луїзо, все нормально?» – запитав Марк. «Абсолютно, просто я маю вже бігти. Я кинулась до дверей, приклеївши до обличчя усмішку так сильно, що м'язи навіть почали боліти. Він стояв там. Звичайно ж, він щойно припаркував мотоцикл і тепер знімав шолом». Я вийшла з церкви та зупинилась на сходах. Чи є в мене шанс пройти до машини так, щоб не треба було йти повз нього? Жодного. Мій мозок розпізнав його силует, і всі нервові закінчення миттє відреагували. Хвиля задоволення, спогади про відчуття його рук на моєму тілі, а потім злість та приниження, що пульсує в крові. «Привіт!» – він помітив мене і невимушено всміхнувся. В очах засвітилось задоволення. «Чортів звабник!» Я сповільнила ходу так, щоб він помітив біль на моєму обличчі. Мені байдуже, раптом схотілося поводитись як Лілі, досить тримати це в собі. Це не я стрибала з одного ліжка в інше. «Яка ж ти сволота?» «Молодець!» Я плюнула та кинулася до своєї машини, перш ніж мій зірваний голос перетвориться на ридання. Весь тиждень від того моменту пішов під три чорти. Річард почав ще більше прискіпуватися і усміхалися ми недостатньо, і нашої життєрадісної привітності не видно, бо клієнти йдуть від нас у гриль-бар, крила в повітрі. Погода теж змінилась, небо стало сталево-сірим. Почалися чи не тропічні зливи. В аеропорту було повно знервованих пасажирів, а до того ще й вантажники багажу почали страйк. «А чого ти чекала? Меркурій же на спаді!» – пояснила Віра, гаркнувши на пасажира, який попросив поменше пінки в капучино. Удома в Лілі була своя чорна хмара. Вона сиділа на дивані, не відводячи очей від телефону, але нічого з того, що вона там бачила, не давало їй втіхи. Іноді вона просто сиділа коло вікна зі скам'янілим обличчям, наче була в пастці, як і колись. Я спробувала пояснити їй, що чорно-жовті смугасті колготки мені подарував віл і що їхня цінність зовсім не в кольорі чи якості, а в... «Так, так, колготки, я зрозуміла», – обірвала вона мене. Три ночі я майже не могла спати, тільки роздивлялася стелю. У мене в грудях горіла холодна лють, що ніяк не могла зникнути. Я страшенно сердилась на Сема, а ще більше – на себе. Він надіслав мені два повідомлення, що вибісили мене своєю вдаваною невинністю. Знаки запитання. Я не відповідала. Здається, я стала жертвою класичного жіночого підходу – ігнорувати абсолютно все, що чоловік каже чи робить, і слухати лише голос власного наполегливого переконання. Зі мною буде інакше. Я сама його поцілувала. Це я дозволила всьому статися. Саме я в усьому винна. Я намагалася переконати себе, що ще й непогано відбулася – Умовляли себе, внутрішньо розставляючи знаки оклику. Краще дізнатися відразу, ніж через півроку. Добре, що я почала рухатися вперед. Намагалася подивитись на це з маркової точки зору. Негативний результат – теж результат. Принаймні секс був чудовий. А потім із моїх тупих очей починали литися дурні сльози. І я витирала їх руками під зойки в стилі «Ось що буває, коли підпускаєш кого-небудь занадто близько». У групі нам розповідали, що депресія любить порожнечу, і що набагато краще хоч щось робити, чи принаймні планувати, іноді ілюзія щастя стає справжнім щастям. Я страшенно стомилася приходити додому та дивитись на Лілі на дивані, а ще більше стомилася вдавати, що мене це не дістає, тому зрештою в п'ятницю я сказала їй, що ми їдемо до Місіс Трейнер наступного дня. Але ти ж казала, що вона не відповіла на твій лист. Може, він не дійшов, однаково містер тренер про тебе розповість, і краще зробити це раніше за нього. Вона нічого не відповіла, і я сприйняла це як згоду. Того вечора я чомусь почала оглядати той одяг, який Лілі витягла з коробок, той, що я не носила відтоді, як поїхала до Парижа два роки тому. Мені не хотілося його носити, бо зі смертю Віла я відчула себе іншою людиною. Однак зараз мені треба було вдягти щось, окрім джинсів та зеленого костюму ірландської танцівниці. Я знайшла синю коротку сукню, яку колись дуже любила. Вона підходила для дещо формальної зустрічі, тому я випросувала її та обережно поклала. Перш ніж лягти спати, я повідомила Лілі, що о дев'ятій ранку наступного дня ми виїжджаємо. Як же складно жити з кимось, хто вважає, що нормальна розмова а не якийсь бурмотіння це для супергероїв. Через 10 хвилин після того, як я зачинила двері, під них ковзнула записка від руки. Дорога Луїза, пробач мені, що я взяла твій одяг, і дякую тобі за все. Я знаю, що іноді від мене боляче. Пробач, Лілі. Поскриптом. Носи той свій одяг. Правда, він набагато кращий за те, що ти носиш тепер. Я відчинила двері і побачила Лілі. Вона підійшла і швидко мене обійняла. У мене навіть ребра хруснули. Потім розвернулася та без жодного слова зникли у вітальні. Погода вранці покращилася, як і наш настрій. Ми провели декілька годин в дорозі до крихітного села в Оксфордширі, що привітало нас садками за огорожами та кам'яними стінами гірчичного кольору, які пропеклися на сонці. Ось цю дорогу я про щось теревенила, намагаючись приховати, як мене нервує перспектива побачити місіс-трейнер. Як я вже з'ясувала, ось що найскладніше в розмові з підлітками. Не має значення, що саме ти скажеш, ти все одно будеш схожа на пристаркувату тітку на весіллі. Що тобі подобається робити, коли ти не в школі? Вона знизила плечима. А що ти хочеш робити після того, як закінчиш навчатися? Вона подивилася на мене отим своїм поглядом. «Ну, у тебе ж, мабуть, були якісь захоплення, коли ти була менша». На мене посипався приголомшливий список. Конкур, лакрос, хокей, піані на п'ятий клас, крос, теніс на загальнонаціональному рівні. «Усе це? І тобі не схотілося продовжувати займатися чимось із цього?» Вона водночас хмикнула та знизила плечима а потім поклала ноги на приладову панель, даючи мені зрозуміти, що на цьому розмову закінчено. «Твій батько любив подорожувати?» – зауважила я через кілька миль. «Ти вже казала?» «Він мені якось казав, що був усюди, крім Північної Кореї і Діснейленду. Він розповідав історії про місця, що я навіть і нас таких не чула». Мої однолітки не шукають пригод. У світі більше немає білих плям. Нічого відкривати. А ті, хто мандрує у своє вікно, стоїть неймовірно нудними, теревенять весь час про якийсь бар, що вони знайшли в Кофанг'яні, або про наркотики, які спробували у бірманських джунглях. Ну, не обов'язково мандрувати в такий спосіб. Кажуть, якщо побачив мандарин-орієнталь із середини, побачив усе. Вона позіхнула. А отут я колись ходила в школу. Вона уважно дивилася у вікно. Єдина школа, що дійсно мені подобалась. Тут у мене була подруга, Голлі. А чому ти більше не вчишся тут? Ну, мамі в голову щось стукнуло, і вона вирішила, що це не така школа. Щось там казала про показники, чи щось таке. Це був просто невеличкий інтернат, не академічний, і вони мене перевели. Я більше не стала заводити друзів. Навіщо? Все одно мене переведуть знову. А ви зголі продовжили спілкуватись? Та ні, немає сенсу, якщо ми все одно не могли бачитись. Я задала свою дружбу з дівчатами в такому віці. Це була скоріше не дружба, а пристрасть. Такі стосунки не витримують перевірки відстаню. І що ти плануєш робити, ну якщо ти дійсно не збираєшся повернутися у школу? Не люблю думати наперед. «Ну, треба щось планувати, Лілі!» Вона на хвилину заплющила очі, опустила ноги та зі трохи фіолетового лаку з нігтя. «Не знаю, Луїзо, може я просто візьму за приклад твоє чудове життя і буду робити те, що й ти?» Я тричі глибоко вдихнула, щоб не спинити машину просто посеред шосе. «Це нервове!» Вона просто нервує. Щоб до школи її, я увімкнула Радіо-2 на повну гучність і не вимикала, аж доки ми не приїхали. Вулицю фо акерз ми знайшли за допомогою тутешнього мешканця з собакою. Там ми припаркувалися, коло лисячого котеджу, скромного білого будиночка з солом'яним дахом. На подвір'ї багряні троянди оплітали металеву арку, від якої починалася стежка до будинку. Її обрамовували охайні клумби, на яких квіти приглушених кольорів боролись за сонячне світло. Коло будинку стояв невеличкий хетчбек, Втратила вона свій статус, зауважила Лілі, як на мене, милий дім, та це ж коробка з підзуття. Я сиділа і слухала, як завмирає двигун. «Лілі, послухай, не чекай надто багато від цієї зустрічі. Місіс Трейнер – людина формальних правил. Вона ховається за своїми манерами. Скоріше за все, вона буде говорити з тобою, як учителька. Так що не сподівайся на такі обійми, як і з містером Трейнером». «Дідусь – лицемір». Лілі шморгнула носом. Він поводився так, наче ти найбільший скарб у світі. А насправді він просто підкаблучник. І слово «підкаблучник», будь ласка, не використовуй. «Немає сенсу вдавати з себе когось іншого», – похмуро сказала Лілі. Ми й далі сиділи в машині. Жодна з нас не хотіла йти до тих дверей. «Може, я ще раз їй зателефоную?» Я взяла телефон. Уранці я вже двічі спробувала, але мене відразу відправляли на голосову пошту. «Не кажи їй відразу», – раптом попросила Лілі. «Не кажи, хто я. Давай спочатку подивимося, що вона за людина, а потім скажемо». «Ну, добре». І перш ніж я встигла щось додати, Лілі вже вистрибнула з машини та пішла до вирід, стискаючи колаки, наче боксер перед виходом на рин. Місіс Трейнер посивіла. Раніше її волосся було пофарбовано в темнокаштановий колір. А тепер вона носила коротку сиву стрижку, яка додавала їй років, або ж справляла таке враження, ніби вона щойно одужала після важкої хвороби. Вона також явно сходіла кілограмів на 5-6. Під очима залягли рудуваті кола. Вона кинула спантеличений погляд на Лілі. Стало зрозуміло, що ніяких відвідувачів вона не чекала зовсім. А потім помітила мене, і очі трохи розширились. «Луїзо? Доброго дня, місіс трейнор. Я ступила вперед та простягла їй руку. Ми були тут недалеко і вирішили завітати. Я не знаю, чи отримала вимогу листа, так що просто вирішила зайти привітатися. Мій голос звучав неприродньо весело, а потім почав гаснути. останнє ми бачились, коли я допомагала розбирати речі її померлого сина, а до того, коли його ліжка, коли він зробив свій останній подих. Я бачила, як у її очах промайнули обидва ці спогади. «У вас дуже красивий сад?» «Троянди Девіда Остіна», – зауважила Лілі. Місі Стрейнер глянула на неї так, наче тільки напомітила і, напевно, посміхнулася. «Так, саме так. Пробачте, у мене не дуже багато відвідувачів. Вибачте, як ви сказали ваше ім'я?» «Лілі» відповіла я за неї. Вона потисла руку місіс трейнер, уважно її роздивляючись. Ще якусь мить ми стояли на порозі, а потім вона збагнула, що вибору в неї немає, відчинила двері. «Що ж, заходьте!» Будинок був крихітний і з низькою стелею. Мені довелося пригинатися, проходячи у двері. Я чекала, доки місь трейнер готувала чай і дивилася, як Лілі неспокійно ходить кімнатою поміж небагатьох антикварних наполірованих меблів, які я колись бачила в Гранда Гаусі. Вона брала якісь речі зі столиків і роздивившись ставила їх назад. «Ну, як у вас справи?» Голос місіс Трейнер звучав якось беземоційно, наче вона не особливо чекала відповіді на своє запитання. «Непогано, дякую!» – запала довга тиша. «Село дуже гарне!» «О, так, я не могла залишатись у Стортволді!» Вона заливала окропом заварник, і я згадала, як дела важко порується в колишній кухні місіс Трейнер. «Ви багатьох тут знаєте?» Ні, відповіла вона так, наче це й була єдина причина її переїзду сюди. Ви не візьмете молоко, воно не вміщується на таті. Наступні півгодини ми щосили намагалися вести хоч якусь бесіду. Колись місіс Трейнер, як представниця вищого середнього класу, володіла вмінням керувати будь-якою соціальною ситуацією. Зараз же вона, вочевидь, зовсім втратила вміння спілкуватись. Вона могла поставити запитання, а через 10 хвилин повторити його знову, наче забула відповідь. Мені здалося, що вона на антидепресантах. ліліпота її роздивлялась, і всі її думки читались на обличчі. Я сиділа між ними, з тугим вузлом у животі, і чекала, що ж буде далі. Я щось торохкотіла про мою жахливу роботу, про свою подорож до Франції, про своїх батьків. У них все добре, дякую. І все це поглинала жахлива тиша, що наповнювала кімнату, як тільки я замовкала. Горе місіс трейнер охопило дім, наче туман. Якщо містер трейнер був виснажений горем, то місіс трейнер воно просто проковтнуло з головою. Від тієї жвавої, гордої жінки, яку я знала, майже нічого не лишилося. «Так що привело вас сюди?» – зрештою запитала вона. «Ми просто приїхали до друзів». «А звідки ви знаєте одна одну?» «Я, Я була знайома з батьком Лілі». «Дуже мило», – зауважила місіс Трейнер, і мені якого сміхнулося їй. Я глянула на Лілі, чекаючи, поки вона щось скаже, але вона наче заклякла, або ж їй теж виразила реальність страждання цієї жінки. Ми випили по другій чашці чаю, і я вже в чи в четвертій зауважила, який у неї красивий садок. Я відчайдушно долала відчуття, що наша присутність вимагає для неї надлюдських зусиль. Вона не хотіла нас тут бачити, але була надто вихована, щоб сказати це прямо. Вочевидь, вона просто хотіла залишитись на самоті. Це було видно в кожному жесті, кожній вимушеній усмішці, кожній спробі вести бесіду. Коли ми підемо, вона, мабуть, просто сяде в крісло і буде тихо сидіти, або ж загорнеться в ковдру на ліжку на горі. І тут я помітила, у кімнаті не було жодної фотографії. У гранта Гавзів було безліч фотографій у срібних рамках. Діти, родина, поні поїздки на гірськолижні курорти, далекі дідусі та бабусі, а цей коттедж був порожній. Лише бронзова статуэтка коня, акварельний малюнок з яацинтами і все. Я закрутилась на місці. Може, я просто не помітила, може, вони просто десь стоять на підвіконні чи якомусь столику, але ні, коттедж був геть безликим. Я згадала власну квартиру та мою повну нездатність зробити з неї справжній дім. Мені стало важко та невимовно сумно. «Що ж ти з нами зробив, Віле?» «Нам, уже, мабуть, час, Луїзо?» Лілі демонстративно глянула на годинник, щоб не втрапити в годину пік. Я здивовано подивилась на неї. «Але... ми ж ненадовго завітали. Її голос чітко давав мені все зрозуміти». Так, звичайно, у годину пік буде складно їхати. Місіс Трейнер почала підводитись. Я знову спробувала кинути сповнений протесту погляд на Лілі, аж раптом задзвонив телефон. Місіс Трейнер здригнулась, наче цей звук був їй незнайомий. Вона кинула на носоком, роздумуючи, чи має підняти слухавку. Вочевидь, наша присутність заважала їй проігнорувати дзвінок, тому вона вибачилась та вийшла з кімнати. З-за стіни долетіли звуки розмови. «Що ти робиш?» – зашепіла я до Лілі. «Це все так неправильно», – пояснила вона з нещасним виглядом. «Але ми не можемо піти, так і не сказавши їй». «Я не можу. Тільки на сьогодні. Усе це...» «Я знаю, тобі страшно. Але подивись на неї, Лілі. Я думаю, що їй це допоможе». Очі Лілі раптом розширились, не сказавши мені що». Я швидко повернула голову. Місіс Трейнер нерухомо стояла у дверях. «І що ви маєте мені сказати?» Лілі глянула на мене, потім знов на Місіс Трейнер. Час навколо нас, наче вповільнився. Вона глитнула, потім підняла голову та сказала. «Я ваша онука!» – запала коротка тиша. «Моя хто?» «Я дочка Віла Трейнера». Слова луною пішли по кімнаті. Місіс трейнор глянула на мене, наче щоб переконатися, що це якийсь безглуждий жарт. «Але це неможливо?» Лілі відступила назад. «Місіс трейнор, я знаю, що це для вас шок», – почала я, та вона не чула мене, – дивилась на Лілі. «Це неможливо? Як міг мій син мати дочку і не сказати мені?» «Бо моя мама нікому не сказала». Лілі майже шепотіла «У наші часи? Як це могло залишитись таємницею стільки часу?» Вона повернулася до мене «Ви знали?» Я глитнула «Я вам писала про це, Лілі знайшла мене, вона хотіла познайомитися зі своєю родиною Місіс Трейнер, ми не хотіли завдати вам болю, Лілі просто хотіла знайти своїх дідуся та бабусю Щоправда, зустріч з містером Трейнером пройшла не надто добре «Але Віл сказав би мені!» – вона троснула головою. «Я б знала, він же мій син!» «Якщо ви справді не вірите мені, можна зробити аналіз!» Лілі склала руки на грудях. «Мені від вас нічого не треба! Я не хочу жити у вас! І гроші в мене є, якщо вас це непокоїть!» «Я навіть і не знаю, що...» «Не треба вдавати такий жах! Я не заразна хвороба, яку ви щойно отримали! Я просто ваша онука!» «Господи!» Місіс Трейнер повільно опустила цю крісло та підняла тремтячу руку до голови. «З вами все добре, Місіс Трейнер?» «Я не знаю, чи я...» Вона заплющила очі, наче зникла десь у собі. «Лілі, я думаю, нам краще піти. Місіс Трейнер, я залишу ось тут свій номер. Ми приїдемо, коли ви трошки оговтаєтесь від цієї новини. Кажи за себе. Я не приїду. Вона думає, що я брешу». «Господи, що за родина?» Лірі дивилась на нас обох і не могла повірити в те, що відбувається, а потім вилетіла з маленької кімнати, дорогою зачепившись за якийсь горіховий столик. Я обережно поставила столик на місце разом зі срібними скриньками, що на ньому стояли. Обличчя місіс Трейнер приголомшливо перекосилося. «Пробачте мені, місіс Трейнер, я правда намагалась з вами поговорити до того, як ми приїдемо». Почулося, як грюкнули вхідні двері. Місіс трейнер зітхнула. Я не читаю пошту, якщо не знаю, від кого лист. Мені писали, писали огидні листи, писали різні речі про те, що я... я не відповідаю майже ні на що тепер. Рідко повідомляють, що, що мені треба почути. Вигляд у неї був спантеличений, утомлений та крихкий. Пробачте, мені дуже шкода. Я підхопила сумочку та втекла. Навіть не кажи нічого, пробурмотіла Ліллі, коли я сіла в машину. Не треба, добре? Нащо ти це робиш? Я витягла ключ. Нащо все зриваєш? Та я відчула, що вона про мене думає від самого її першого погляду. Вона мати, що дуже болісно переживає втрату сина. Ми повідомили їй неймовірні новини, це для неї шок. А ти вилетіла, наче з пожежі. Треба було дати їй час, щоб усе це усвідомити. На ти всіх від себе відштовхуєш? Та що ти взагалі про мене знаєш? Знаю, що ти наче навмисно руйнуєш стосунки з будь-ким, хто хоче бодай трохи з тобою зблизитися». «Господи, ти знову про свої дурні колготки? Що ти взагалі знаєш про життя? Ти постійно стерчиш сама у своїй чортовій квартирі, до тебе навіть не заходить ніхто. Навіть твої батьки думають, що ти не вдаха. Тобі бракує мужності навіть на те, щоб кинути найдурнішу роботу на світі. Ти й гадки не маєш, як важко зараз знайти роботу. Так що не кажи мені». Ти не вдаха, але крім того, що ти не вдаха, ти ще й вважаєш, що маєш право давати іншим людям поради. Хто дав тобі таке право? Ти сиділа коло мого батька і дивилась, як він помирає, і нічого не зробила, нічого. Так ще навряд чи твої поради чогось варті? У машині повисла тиша, щільна як бетон, і крихка мов скло. Я мовчки дивилась на кермо і чекала, поки знов зможу нормально дихати. Потім завела машину і 120 міль додому ми їхали в тиші.